Niimoodi, häna flöödimängija manitseb oma poega. Miks? Väras, oh, Jumala võlas flöödimängijaks hakka, et see pille ei külba kohe mitte kuhugi. Kunagi, vaatku, mängisime omal ajal päris ja sultari. Need ole konsert meeldis, kingidid kõigile täpselt nii palju kuldmündte, kui pilli sisse mahtus. Võtta <sus> vaheva. Trummi sisse mahtsid 10 000, saksafoni sisse 50 5 000 mündti, kuid flöödi sisse mitte ühtegi münti. Järgmine kord mängisime Saksa kanslerile. Tema olegi meeldis ja see sama lugu. Trummi sisse 8000 mündi, Saksisisse 5000 mündi. Löödi sisse, olen... no mitte ühtegi Saksa marka ei läinud. Kolmas kord jälle mängisime Venetsaarile, kuid sellele kurat konsert ei meeldinud. Ja siis ta käskis pillimeestele nende pilli peesse pista. Trummi ja saksafon ei mahtunud, kuid flööt. Flööt mahtus kuni